Els matins del cap de setmana... ...obre les finestres de Badabat... ...i deixa entrar aire fresc. El mirall, perquè tinguis un... Bé, doncs, com us dèiem, parlem de llibres... ...i per parlar de llibres tenim avui el nostre company... ...Racel Dos Santos... Rafael, Molt bon dia, Felip. Doncs bé, és el moment de parlar de llibres, literatura i ficció. La història d'un grup de, de supervivents a l'apocalipsis zombi desatado en Espanya. La causa, el virus de l'èbola. El resultat, tot aquell que perezca o se contagie se convertirà en una màquina de matar hambrienta hambrienta de carne humana. Alerta Zeta. Bé, doncs, més o menys seria aquesta, en síntesi, la simnosi del llibre que ens ocupa. Per cert, un llibre que forma part d'una saga, de moment dos, amb dues parts de moment. I per presentar-nos l'edició de la segona part, doncs tenim directament la visita del seu autor als nostres estudis. Si el llibre es diu Alerta Z. Renacer, l'autor és en Xavier Vilacoll. Benvingut. Hola, molt bon dia. Gràcies per apropar-te fins als estudis de la ràdio. En Xavier, que viu actualment a l'Empordà, tot i que és de la Garrotxa. Sí. Val? Que quedi clar. Molt bé, doncs hem parlat de molt breument del contingut del llibre, però ara toca fer-ho a tu de forma més extensa. Si eh, haguessis d'explicar de què va el teu llibre, diries, explicaries? Bé, el llibre és el diari personal d'un protagonista d'un supervivent a l'apocalipsi zombi. Uh -huh. el, el, es tracta d'un doctor de l'Hospital Carlos III de Madrid que aconsegueix escapar temps quan se desencadena l'epidèmia i torna a Catalunya, a la Costa Brava, primer, després a la Garrotxa, per trobar la seva família. Caram, o sigui, un llibre de zombis, però sense haver de desplaçar-se o d'anar als Estats Units directament. O sigui, a casa nostra, no als Estats Units, a on passa de tot i, i sempre passa allà. Però aquesta vegada ho has apropat a casa nostra, oi? Clar, precisament aquesta era una de les gràcies del llibre de fer-ho més proper, més quotidià perquè la gent es pogués sentir més identificada uh -huh. uh, en aquests dies que et seguim més o menys per les xarxes estàs presentant el teu llibre la segona part d'aquesta saga podíem dir això, d'aquesta manera, sí? sí, sí, la segona part que es diu Renacer, però clar per, per conèixer la segona part parla'ns breument de la primera part de fet jo ho has fet, no? tot es, es desencadena a Madrid Hospital Carlos sí, III correcte. la primera part què és el que passa? Fins a on arriba? Què és el, el que passarà? Si es pot explicar naturalment? Mm. Millor llegir-ho? Doncs, el, de fet, el, el llibre va començar en un blog que passava contemporàniament quan van arribar els primers casos d'infectats d'èbola a Espanya, que va ser molt sonat en aquell moment. Uh -huh. Incluso va haver-hi una supervivent i tot plegat. I en aquell temps vaig començar a fer un blog, sense més pretensió d'allò, però el blog va, van agafant volada i em va sortir l'oportunitat de publicar-ho. Que va ser el primer llibre. O, o sigui, que aquell llibre forma part de les teves narracions a un blog a internet. Sí, un blog que, que va ser seguit per bastanta gent, sobretot a l'Amèrica Llatina, ah. i d'aquí va sortir l'oportunitat de publicar. O sigui, partim de la base, al igual que aquest mini-trailer que he gravat al principi, que, que és en castellà, que es escriu en castellà, sí. perquè si te llegeixen a Amèrica Latina, no, normalment seria en castellà. Uh, ho has fet expressament per això, per arribar a un nombre més important de persones, de públic? No, no, no, no vaig fer per això, vaig fer, suposo que per la influència de, de molts anys de lectura en castellà, perquè el gènere de terror és un gènere que costa molt de trobar traduït al català. Pots trobar els grans clàssics, però ja si surts de la, de la primera línia uh -huh. no arriba a res traduït el català. I després de molts i molts i molts anys de, de lectura, a l'hora de ficar-me a escriure, m'és molt més fàcil. No sé per què escriure en castellà quan jo sóc català no parlant, vull dir, no, no tinc el problema, però uh -huh. va sorgir així, no no està premeditant ni buscat. I precisament, ja que has parlat dels teus, en fi, de les teves preferències literàries en quant a lectura i tal, ha, ha estat això el que t'ha portat a escriure? De fet, com vas començar a escriure? O què va ser el primer que vas escriure? De forma pública, no? De forma pública, jo havia participat en diversos concursos, però en format poesia, de fet, m'havia guanyat alguns de locals. Ostres, de, de poesia a zombies hi ha un, <ríe> un sí, sí, tros, no. eh? Però suposo que és una mica la, una evolució personal, el, uh -huh. la necessitat de d'expressar-te més, de voler escriure algun cara i ulls de fet la primera novel·la que vaig escriure no surt mai publicada però va ser la que em va conduir a escriure això vaig acabar la primera novel·la uh -huh. i em vaig trobar que no sabia com continuar no sabia com buscar editorials, no sabia res yeah. i vaig, em van sortir ganes d'escriure que tingués un contacte directe amb el lector d'aquí ve el blog, perquè era una cosa que penjaves diàriament que tenia la seva, el seu recorregut la seva vida i a part una evolució contínua Um, alerta Z, la primera part va ser el primer, o ha estat el primer llibre que s'ha editat, que has donat a conèixer públicament, sí. sí i quant de temps et va portar a escriure uh, aquest primer aquesta primera part de la saga de fet el blog va estar durant 3-4 mesos en funcionament no va tenir més, després ho vaig penjar en una xarxa o sigui, 4 mesos vas escriure el llibre sí, caram, això dintre del món de la literatura és ràpid, no? Sí, bueno, de, de fet depèn de, també del format de llibre. No és un llibre molt extens i, per tant, es pot escriure relativament ràpid i després de part de l'escritura hi ha un procés de revisió, un procés de... que això ja porta més temps. Mm -hmm. Però purament escrivint van ser uns quatre mesos. I la segona part? Aquesta que ara ens ocupa? Més o menys igual. I amenaces amb una tercera part? Amb una tercera i segurament hi haurà més sorpreses. Ah, molt bé. Doncs els teus... Eh fans, que ens consta que, que, que et segueixen, no? que tens seguidors de... Sí, jo més que fans considero lectors, seguidors sí. i la majoria de casos amics, ja, perquè tens un contacte quasi gairebé diari uh -huh. per les xarxes i així Per cert, on et poden trobar les xarxes? Al Facebook, a Twitter, buscant Xavi Vila oh. o Alerta Z Alerta Z, o sigui, tens algun Facebook particular sí. del llibre, sí? Uh -huh. Molt bé, doncs a partir d'aquí et trobaran directament al Google i d'alguna manera et trobaran uh... Vas escriure o vas començar a escriure literatura fantàstica i tal per alguna cosa en concret, ja ho llegies i en tot cas quin és el teu escriptor que t'emmiralles, que t'ha marcat més? Bé, de fet jo la biografia del llibre ho poso, jo vaig començar a llegir literatura de terror de ben petit mentre a, fa, no sé amb 7, 8, 9 anys li, li agafava llibres a la meva germana sense que se'n donguis compte <laughs> vaig començar llegint llegir Dràcula de Bram Stoker, Frankenstein de Mary Shelley les cròniques vampíriques d'en Rice més endavant vaig començar, per mi, que és un dels referents de la literatura de terror, que és Stephen King uh -huh. i ja parlant del gènere zombie, jo no sóc tant de la corrent americana que Ah, seria hi ha Max... diferents corrents? Bé, bueno, jo no la corrent americana, que seria Max Brooks uh, Guerra Mundial Z uh, tot aquest moviment que és un que es basa més en l'aspecte militar i a mi aquest aspecte no, no m'acaba de, de fer el pes. Jo sóc més de la podríem dir de la corrent espanyola amb Manuel Oreiro que va escriure Apocalipsis Z que és una saga reconeguda mundialment i ara actualment jo crec que el referent és en Carlos Cici que té una saga que es Los Caminantes que té cinc volums que està amb, amb una filial del Grup Planeta vull dir que és un, uh -huh. un editorial important i que la, està anant molt bé és una lectura que jo recomano perquè és una lectura molt amena i que és, que com alerta Z t'acosta molt a el que, que seria una una apocalipsis en un llenguatge molt pla molt proper i amb uns personatges que realment es fan estimar a micro tancat, abans de l'entrevista en parlàvem de, de, de que o tu deies de que deixes anar missatges socials dintre dels teus llibres en aquest renacer de l'era tercera, la segona part d'aquesta saga quin seria el que deixaries anar? Bé, jo sempre he dit que el pitjor enemic del, del ser humà és el propi ser humà doncs mira, ves però ho tinc aquí escrit eh? el peor enemigo de l'home és el propi hombre això sempre ho he dit, jo sempre crec que el, les enveges, les traïcions els sabotatges, els saquejos i referent-me als meus llibres, hi ha un clavissatge de, de de crítica social en plan de separació de classes mm? de masclisme perquè hi ha unes dones fortes, potents, els meus llibres però ara hi ha un, uns grups que intenten sometre-les i bàsicament això i també la, la discriminació, el racisme tot això es pot veure a Nova Grips no estem parlant de, de color de pell però estem parlant de classes socials de tipus de persones uh -huh. que són discriminades uh, Xavi, eh, tinc entès que aquest uh, és el teu diari personal aquest uh, llibre i, i que té un únic objectiu aquest objectiu, segons tu és sobreviure correcte perquè bàsicament... Bé, no és el meu diari personal, em fa molta gràcia perquè la gent es pensa que, que el protagonista sóc jo, perquè he aprofitat noms de gent que conec, la meva parella, tothom, els protagonistes són noms fes per a mi. Però sí, el principal objectiu és sobreviure, sigui sí, el preu que sigui, i que faci falta, i si per això ha de cometre actes heroics els fa, però si ha de fer actes vandàlics també els fa, perquè es tracta de supervivència pura i dura en uh -huh. um, quant a supervivència zombis, manera de tirar endavant com sigui, sobreviure a l'espècie humana o no, bé ves a saber um, tot això d'alguna manera, o sigui reflexes les teves idees socials polítiques és una manera de deixar-ho o no té res a veure o la ficció és per ser ficció sense més no, qualsevol llibre, sigui de la temàtica que sigui, pot servir per explotar-te les teves idees a part, jo, jo sóc del Pareda que tots els personatges protagonistes o no siguin protagonistes, porten una part teva perquè volis una sortant de tu i algú els hi queda. I de fet la gent que em segueix sap que sóc una persona bastant compromès amb la lluita social, la lluita obrera i això evidentment es veu reflexat en els llibres. I en les teves samarretes, que ara no direm quines samarretes portes aquí, però sí, normalment sí. O si no, que mirin les fotografies que penjarem a les xarxes socials d'aquesta entrevista per cert, si algú vol aconseguir el teu llibre, les vies de... de... Hem, hem parlat del Facebook, no? Però està a la venda a internet en algun lloc, en algun lloc físic, fins i tot, en alguna llibreria? O sigui, la, la primera part que va sortir per l'editorial de Garbo, que es pot demanar a qualsevol llibreria, uh -huh. en principi, i en versió digital a Amazon, que de fet va estar bastant de temps en el top d'Amazon de Terror, uh -huh i la segona part que és autoditada de moment està exclusivament a Amazon però ara començarem a intentar moure per llibreries Podem parlar de preus o aquí ja va... No, no, el primer el surt a 14 o 90 i alguna cosa, 15 que va per e Edició la segi... de paper Edició de paper i amb digital uns 4 euros i el segon que és autoditat a l'edició de paper està un, sobre un de 12 euros a Amazon i el digital a uns 3 uh -huh. I la primera en qüestió de vendes o distribució Parlem de vendes directament. Com va anar la primera part de la saga? La primera part va funcionar bastant bé. De fet, va estar varis mesos en el top de terror d'Amazon. Caram! I han format paper, en cosa de dos mesos va sortir la segona edició. Sí. I ara l'editorial m'ha comentat que aviat sortirà la tercera. De la primera part parlem. Primera part. I, i, I aquesta nova edició, bueno, aquesta segona part, eh, una alerta Z a Renacer com ha estat o està sent l'acollida del públic? Jo vaig quedar bastant sorprès perquè el, el fer el pas de passar d'autor publicat a autopublicat mm -hmm. per una sèrie de motius que no, no ven al cas, sinó per tant problemes de distribució i així, eh, em pensava que la reacció no seria tan, tan ràpida però de seguides va ficar a, a dalt de tots els tops d'Amazon de Terror, d'Apocalíptica... Vaig rebre multitud de felicitacions la cosa va ser espectacular i distribuir-ho a nivell físic de llibreries de l'entorn de les comarques gironines que és per on et mous, més o menys ja sigui Garrotx, Empordà ara tinc la de començar a anar a les llibreries a intentar deixar els llibres a veure uh -huh. la resposta que té molt bé, doncs eh, Xavi de veritat, moltíssimes gràcies per haver vingut als nostres estudis abans d'acomiadar-te eh, si vols afegir alguna cosa o que penses que has de dir alguna cosa que no t'hem preguntat eh... No, no, jo crec que, que està tot dit ja Molt bé, doncs eh, ho llegiré eh, també t'escriuré a través de les xarxes socials la meva opinió, com no i la qüestió és d'anar, d'alguna manera doncs, difonent els petits treballs de grans escriptors que semblen ser que avui dia, gràcies a les xarxes tenen l'oportunitat d'expandir-se, no? Perquè això de dedicar-se totalment a l'escriptura a la literatura, com ho veus? Una utopia Sí, directament, amb, amb tot el lèxit que has tingut de distribució Sí, però en el panorama... No es pot viure? En el panorama nacional no es pot viure de, de l'escritura en no, el 99,9 dels casos. Però eh, bé, en aquest cas seria a nivell internacional, no? Les xarxes no tenen fronteres, no? América Latina... Sí, però sense... El, és difícil. Sense el suport d'una bona editorial a darrere, una editorial que et promocioni a primer, a primer lloc, que et posi a les botigues importants, que et posi a la premsa... És molt difícil... Molt bé, doncs el que dèiem, Xavi, gràcies per haver-te desplaçat als nostres estudis. Ja ho sabeu, busqueu a les xarxes, llibre de Xavier Vilacoll, Alerta Z, Renacer. I per què no, ja que ho hem gravat, doncs tornem a deixar el que anomenaríem el trailer. La història d'un grup de supervivientes a l'apocalipsis zombie desatado en Espanya. La causa, el virus de l'èbola. El resultado todo aquel que perezca o se contagie se convertirá en una máquina de matar hambrienta, hambrienta de carne humana. Alerta Z.